own. Baixamos a música outra vez. Eh, recibimos o noso reportero eh viaxeiro, reportero gráfico e documental, Joan Arco da Vella. Boa tarde, Joan. Boa tarde, Julio. ¿Como estamos? Pois aquí eh, os esosxiño que te teño delicadiño a armando, pero todo to, todo convén. Boa. Bueno. Pois por aquí disfrutando un día deste xa máis que primaveral Des, Despexado, despexado, lógico Sí, eh. uns 27 grados, o do norte hoxe non luce polo tanto, eh, fai calor, estás ben Ben uns días, eh, a, a, a, a, a, a, a, como se dice, ao largo Moi ben, moi ben, ben. Bueno, É por aquí pues, andamos, vixe o cartel que te envié Claro, pero iso é para, para vinte e tantos, non? Por 25, por 25. Vale, vale. Pois pues ese Va. día vai a ser un día extraordinario e estupendo. Va. Faremos Al... faremos participar a, a algún dos que ti teñase aí na... na... ¿Eh? Eh, Pasareixe o número da responsable. Ali van estar os nenos que van a ser as xentes medioambientales, vale. outros as xentes que van velar polo patrimonio. Muy ben. Eh, eh, bueno, pois pues vale. Perfecto, eh, perfecto. Fase Daremoslle eh, publicidade, lógicamente, pero aparte no, de eso, eh, pois pues daremoslle pea a que participen o bueno, o que digan catro, o, como dín os catalans, sin céntims do que queren fazer os rapaces. Bueno, é unha maneira, eu que el dicía eh, a, esta, a este grupo de pais, no? que ás veces, pues, eh, eh, tamén temos que educar, no elevar al monte para que los rapaces corren, claro. sino un vero que ya rodea, un sí, sí. patrimonio natural, la fauna, la flora. Eso, eso. Eh, e incluso que deben de algún algunos rapaces tocaran el silbato porque detectaron que hay un lixo, hay una porquería. Sí, es eh, eh, eh, como comportarse ante un, un monumento que debe ir por pues, miles de años. ¿no? Sí, sí. Ah, o, sea, o sea, vamos a hablar. Vale, pues muy eh, bien. ¿Dónde dan anduve nesta semana, para contarche? A ver, veña. Bueno, xa virías que é na red. Xa por terras da Arzúa. Arzúa, sí, sí. O a eh, Capelina, por aí, vén no, por aí. Que non conhece Arzúa. Arzúa é conocida mundialmente por os casos. entonces Entón, eh, bueno, pero eu iba buscando lugares destes máis fora do que son os circuitos normales. Arzúa é un sitio que ali deben se desxuntar casi que os peregrines do mundo, porque se xunta o Camino Francés, claro. o Camino do Norte, é sí. eh, eh, eh, un sitio que, que sí. ali hai moitísimas xentes de, de todos os mundos, de habidos eh, eh, hasta incluso dos que vai a ver. Sí, sí, eh, sí. Eh, pero busquei uns sitios que a mi me echou atención, sabes que a mi me gustan esos sitios máis dos lugares. Me, menos conhecidos. Estuve nun deles que, bueno, Eh, que me chamou a atención eh, xe, polo, polo... Bueno, aí hai un sitio que todavía se conservan carvalheiras e montes donde o fixo arte. Sí. A pesar das plantacións de arde de silvicultura eh, eh, intensiva todavía hai sitios que, que se ve... Sí. Eh, ademais, como é unha terra xenerosa e eh, as árboles tamén medran como mundo. ¿eh? Sí. Cando miras un carvalho na zona da Arzúa Eh, mo, parece que é moito máis alta, moito máis espilgado que noutro sitios de Galicia. <risas> Estuve nun no sitio, na Fonte Santa, ali hai unha capela, faz unha romería, eso está ao, ao lado de do río, dun río pequeno que pasa por ali, hai ao outro lado un moinho que deve se ser grande, e aí hai unha fonte, e eh, foi precisamente por esta lenda que dicían que os peregrinos que tiñan grandes problemas nos pés definidas xa na idade media falaban de que se desviaban cara a ese pequena capela e ali nas unha fonte de aguas sulfurosas veo que de... non azufradas máis ben cheira aquilo a rayos e fontes estas aguas, cheira cheira é que se metían os pés e tal pues, e se vida a curación era máis rápida allí estivemos tamén dicen que E, e, de feito, eu sabes que comparto nas redes sociales, e hoxe acabo de ver un comentario que dice meu pai iba aí, e lavabase e vivía a agua. Dicen que ten problema, que facilita problemas de, de, de, de estómago e de todo esto, que tamén é beneficioso. Bueno, e hai unha lenda que supuestamente había unha moura que lle gustaba moito... E acaparar udere, un castro, foi o castro, o castro botoama o que non lle correspondía, e parece ser que que unha maldición a converteu en eh, estatua de xufre. Mm. A soterra parece ser casaugas esas pasan por donde está a estatua soterrada da nena, no, ese é un sitio e eh, muy curioso, eso recomiendo porque es un sitio totalmente apartado de pueblos de eso, donde lo único que vas a escuchar es agua los ríos, a pequeño ruido que fue a fuente y y aquello es a paz, uh -huh. de este sitios que curso. Yo por más eh, que me llamó atención que no no conocía uh -huh. es a Capí, a Capela da Mota. Capela a, da Mota. Da Mota. É unha capela que se fai unha gran romería o 24 de agosto, dedicada a San Bartolomeu. Si. Sí. Eh, pero está metida tamén dunha eh, carballeira impresionante, que lo hai un mundo de de de, de carballeira. Te do camiño do Norte, me parece, verdad? Si, si, si, si, al camiño do vale. Norte. Sí, sí, sí, sí. O, pe, o pedela. E a tradición que San Bartolomeu Ellos, os que van a xa romería, o San Bartolomeu, ten un coitelo de madeira, está jarrando un coitelo de madeira e as persoas que teñen bocio parece ser que se unha persoa, igual que nos San se dan co, co xanto na cabeza, aquí no Morrafo, pois que pasa o coitelo que porta o santo na má é que é cura ese má. E tamén eh, van moitas mulleres que están a punto de dar a luz porque dicen que é protetor de que de que non pase nada durante o parto. Mm. E tamén este San Bartolomeu que deve ser benicidioso para todo dicen que vai eh, moita xente porque é protetor dos rebaños. Mm -hmm. De feito, ali falando con a... Guller, xa maior, dicía que agora é grande e hai de todo, o caí numa romería, pero antes, como era tamén protetor do jando, das cosechas, todo mundo se encomendaba ao San Bartolomeu, doncs, dicía, se levaban da colleita, eh, claro, son superficies grandes, son carras importantes son casas grandes pois pues, ibas levabas un carro de espijas o sea, para ofrecerme o santo ¿no? o sea que eh, se agradecía tamén en, en especies ¿no? pero curioso é eh, que de, de esa capela mesmo, recomendo que de verdade o que vaya que disfrute do, do entorno da capela que é un sitio moi tranquilo e cuña cara a igreja da mota, debe de quedar aproximadamente pero cerca de un kilómetro e aos lados da carretera hmm. hai plantado en línea uns carballos máis hmm. estuoso hasta prácticamente a igrexa parroquial carai. e decían decía que esa plantación se empezou a facer tamén o confirmou esta veciña eh, que Eh, xa nos anos 40 despois da, da guerra e eh, cando os pais cando tiñan un leno plantaban un carballo xo so carballo prendía dicen que o rapaz que daba exento de ir a mi o servicio militar <ríe> <ríe> libravalo con tú sí. e Eu pensaba que un día que se pon con patriotas mira, mira que non hai carballos sí, sí, sí, eh, pegados sí. en ispa eu digo eu tamén que se, que se facían este ritual sí. seria porque algún resultado nada, non? Sí, sí, sí. eh, non estaba falando de que Checo un tipo que pensou unha cousa plantou unha dúcia de carballos é no. eh, que plantou eh, eh, lóxicamente todo pola carretera que vai e que... iso plantaron os veciños logo entón? Sí, sí, sí, pero eu metiñei un vídeo de verdade, sí. de verdade Que, que un é un bosque extraordinario, un, non? Un quilómetro de, de Carvalhello ademais, ademais, hasta resulta agradable porque a pantalla eh, aí hai moita silvicultura sí. eh, intensiva, moito vino, como falabas que un rato, moito eucalipto, uh -huh. e son eh, plantacións moi ordenadas, xa o sea, non é unha anarquía como vemos en moitos sitios, aí sí. son plantacións para sacar alto rendimiento, non? están moi, moi ordenadas, non hai brofa, non, non hai carga de, de, de lume para no, no suelo. o suelo, a plantacións caía para sacar de cartos, non é rentabilidade, non eh, trápido. E, e sirve incluso para apantallar todas esas plantacións que hai despois, pero chama atención a a, a lensitude de de... É de... máis, é máis cousas, pero non sei se hai tempo ou non, pero sabes que a mí me gusta este, cando me entero de unha lenda, do outro... Claro, outro, claro, sempre. É bo oh, sitio. Sí. Bueno, pois Bo, sí. eh, eh, eh teño entendido que eh, eh, bueno, según eu me acordo por, porque cando fixen o, o camiño, teño entendido que a Capela da Mota está dedicada a San Bartolomeo, a San Mateo e a San Simón. Que... Eh, eh, esa, es, exactamente, pero bueno, un día grande li, parece ser que o, o, o que manda, o que manda. Hmm. Eh por decirlo de a unha maneira, o santo principal. Es é o San Bartolomé é o que, sí, sí, sí. que te mais fama porque ao sí, mellor claro. eh, pois no imaginario pois é, é, é o que o que, non sei, sabes sabes como pasa, non? que nunha igrexia hai, hai varios santos, pero hai un que leva matuta que é o que fai máis, non? É, é bueno, pois, pois é, pero si sí se celebra, pero bueno Eh, o, o, o día 24 aí o San Bartolomeu que ten as coitelas para esa mamá, o que é abogoso das mulleres que están a punto de dar a luz, sí, sí, sí. e eh, tamén o coidado do no rebaño, se cando un paisano que tiña un rebaño grande, e tiña preocupación, claro, porque poden entrada de hai que falar con Vasco San Bartolomeu, os outros pedirían de outras cousas, pero sí, o, sí, sí, o, sí. O, o principal sí. parece ser esa, que era o San, es... San Bartolomeu. Si, sí, esa zona é moi, Sei que ten algunhas mamos por aí por o redor, tamén tamén porque te va Por ahí, sabes que la semana anterior estuviéramos al lado también, sí. y hay un patrimonio arqueológico importante, como también hay un patrimonio eh, lo que se conserva en en, en en arte religiosa, sobre todo en el 12 XII, eh, muy interesante. Y mm. eh, eh, bueno, pues, incluso estuve también este día, porque es un sitio que conoce todo el mundo, que no conoce ribadizo. Mm. E, e a ponte, o albergue... Bueno, o albergue, non, eu acordo cando había un albergue que, al ano, ano 92, cando a Xunta empezou a, a promocionar o camín, se fixe un albergue ali, unha edificación que estaba en ruínas, que arranxaba unipo de gota, pero agora salía e... No mm. outro día, cando eu Funtaba para mirar o puente cántese, Era un camiño de nada Había tres autobuses aparcados Carai, mirad. sí, sí, visita eh, Visita futurística, eh, eh, eh, lóxicamente O non sei eu, Hai moito que ahora noto Eu, e, e tamén Aqui no, no No Camillo Portugues Que me toca que eu miro todos os días mm. Hai moitos grupos que venen de fora E xuntanse 60 persoas, Por exemplo o que eleva un autobús, 50, 60 personas, entón o autobús as deixa termina en Arcade o o, Entonces, cheja o o caso, entón chega ou en Redondela o autobús chega a Redondela con estes, estes eh, estas xentes van andando ata Ponte Vedra Caray. é o autobús curiosamente, onde ti menos esperes de que ata un autobús aparcado, porque conocemos todos por onde vai o camiño mm. pois pues miras un autobús ali de calcar sitio de España non máis raro de, de, de, é que fai, faille como de coche escova o que leva le a mochila, do autobús vai todo claro, va, claro, claro, pues claro. e eh, eh, eh, chegue ali, ali e teñen, non ten que cargar con colocadilla, ni con botella de agua ni nada, mm -hmm. entonces fai, paran, elis toman o, o un bocata, que le apetezca, al lado autobús, mm. siguen andando, y cuando llegan a pontevedra Vedra, pues, eh, buscan, o autobús los lleva a un alojamiento, puede ser en Ponte Vedra, pode ser en los alrededores, y a mañana siguiente os vuelve a dejar donde terminaron, y eh, tira caminando para Caracol. Eh, hai moitos grupos deses que é unha cousa que se popularizou así por pois facer o camiño por etapas e, e, e ti fax a caminata pero te xa o apoio de un coche en este caso un autobús que xa fai o servicio de Mm. Muy bien, muy bien. Bueno, claro, pues ahí estuvimos. La mota, eh, de verdad, eh, eh, apuntaron... Que, recomendable, que, que recomendable, recomendable. Sí, sí, que, pa, que paren en este sitio, que paren en Arzúa, que tomen la titilla, que tomen... Que... Esto queda muy pertinio, que vayan a mota eh, a Fontesal. A, a, a Fontesal. Fonte queda muy perto. Muy bien, muy bien. se chejan de nada. puede ser eh, si tres kilómetros. Muy se bien, se muy bien. Se ha llegado. Muy bien. Sábado, pues nos vemos, Julio hasta, hasta sábado luego vale, Que buena Buena semana, hasta, hasta, hasta luego Muchísimas gracias, hasta, hasta luego, hasta hasta luego. luego. Despedimos a Joan con, con música Como siempre, vamos a la la, la, la, la, la. piñeiro tan alto, la-ra-la-la lara, lara, que piña hasta mi uviña as tuas palas me encantan la la la solo que me das poquiña E o mar na dola, la la la, la Nas ondas teu cabelo Xafodo diti rapaza la, la la la Que pasei o mar sem medo Eu amar ben te amaba La-la-la-la Se ti foras para mi Pero amarte pa